майже перепліталися над урвищем. У долині лежала вже глибока тінь, і тільки по верхів'ях дерев, які росли на кручі, видно було, що сонце ще стояло над обрієм. Трохи заспокоївшись, після тривалої і небезпечної дороги, Петро почав уважно розглядати дивне місце, в яке вони потрапили. Уздовж долини, праворуч і ліворуч, горіло кілька вогнищ, над якими висіли великі казани – Навколо цих вогнищ лежали і сиділи групи озброєних людей. Збоку стояли нав'ючені коні і зовсім розсідлені. Тут же спокійно жували сіно кілька ситих волів, прив'язаних за роги до дерев. У центрі ущелини височила ціла купа всіляких речей. Певно, недавно складена. Тут був позолочений і срібний посуд, дорогий одяг, розабризканий кров'ю. Пояси, всіляка зброя й торбинки, мабуть, наповнені червінцями і навіть прикраси з католицького костьолу. Збоку від усіх на розстеленому килимі сидів літній козак з довгим сухим обличчям, з очима якогось мертвотно-олов'яного кольору і сивими усами, що спускалися на груди. Він похмуро курив люльку. Судячи з усього його вигляду, з багатого одягу і зброї, це був отаман загону. Глянувши на страшенні кручі, які стискали ущелину, Петро зрозумів, що добутися сюди можна тільки підземним ходом. Та хоч як озирався він кругом, ніде не було й найменшого натяку на якусь печеру або вихід з підземного коридора. Тим часом старший козак, котрий супроводив Петра і Качура, підійшов до Отамгана, почав йому щось тихо говорити, показуючи на приведених, що стояли отдалік. Отаман слухав його мовчки, не міняючи похмурого виразу свого обличчя. Підведи їх, промовив він холодним, уривчастим тоном. Старший подав знак і другий козак, який все таки стояв коло Петра й Качура, зараз же сказав їм іти за ним. Петро і Качур поскидали шапки, підійшовши до отамана, низькому уклонилися. Якусь хвилину отаман мовчки, але пильно дивився на них. Петро мимоволі відчув, як холодний дрож пробіг по його тілу під поглядом мертвих олов'яних очей отамана. «А чого, хлопці, ви прийшли?» – промовив отаман тим самим суворим, холодним тоном. «Просити допомоги, пане отамане», – відповів качур. «Допомоги? Ех ви, гречка сії! А самі ж що, оборонятися не вмієте? Куди нам? На вашу ласку тільки й надія. На нашу ласку тепер і ласкаві ми стали. Ми за вас підставляємо свої голови ляхам». А що ви для нас, для нашої оборони робите? Пане отамане, гаряче мовив качур. Та невже ж ми, та хіба ми вам не допомагаємо всім, чим можемо? Та коли б у нас не те. Не волів та коней нам ваших треба. А ви, гречко, сіє, тільки про свою пельку й думайте. Сійте, сійте, сійте. Ой, пане отамане, промовив сіркото Качур. Горем сіємо, а слізьми поливаємо, гіркими сльозами. А познете пекучою кров'ю, грізно вигукнув атаман. Тільки тоді покайтесь та буде вже пізно. Адже ж поки ось вас ляхи не зачепили, то ви й мовчали. І байдуже вам було до того, що діється на всій Україні. От тепер прийшли кликати гайдамаків. А якби обминуло вас лихо, то просили Бога, щоб вони проминули ваше село». Лежні, та чи знаєте ви, що коли так і далі житимете, то не виб'єтеся ніколи з лядської неволі? Що ж буде з того, що ми порозгонимо ваших ляхів? Підемо ми звідсиля, наїдуть до вас нові комісари і пропишуть на ваших спинах і наші, й ваші гріхи. Всі за одного і один за всіх, тільки тоді буде діло. А поки ви гречку сіятимете, а ми шаблями орудуватимемо, не буде добра ніколи. Та що ж нам робити, пане отамане? Не вміємо ми шаблею орудувати. До нас ідіть, навчимо. Боїтеся жінок і дітей покинути. Однаково їх ляхи поодбирають у вас. Не сьогодні, то завтра. А може за шкури свої труситись. То їх не вдержите. Не за шкури свої боїмося ми, пане Отамане, відповів із стриманим гнівом Петро. А не повстаємо тому, що нічого ми самі з усім злом не вдіємо. А от якщо всі... Он що вигадав, хлопче, вигукнув із лихим сміхом отаман. Та якщо всі так оглядатимуться на інших, як ти, то не діждеться нещасна вітчизна кращої долі. Нехай би сиділи по селах каліки та убоги, а таким, як ви, сором ходити за плугом.